כי אתה המלאכתני על עם רב כעפר הארץ. אתה חכמה ומדע תן לי, ואצאה לפני העם הזה, ואבואה, כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול? ויאמר אלוהים לשלמה, יען אשר הייתה זאת עם לבביך.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 ומקווה סוחרי המלך מקווה ייקחו במחיר. ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיתים ומלכי ערם בידם יוציאו. ויומר שלומו לבנות בית לשם אדוני ובית למלכותו.